Egyedül a dzsungelbe. Tambudza, miközben tarzant a dzsungelfiát rokop távora felé vezette, igencsak lassan haladta kanyargós dzsungelbeli ösvényen, mert már öreg volt, és lábait a közfény szabgatta. Ezért aztán a küldöncök, akiket Gambazám útnak indított, Rokovhoz azzal az üzenettel, hogy a fehér óriás falujában van, és hogy még az éjszaka végezni fognak vele, már a Gazfickó táborában voltak, amikor Tarzan és idős kísérője még csak az út felénél járt. Az előre küldött hírvivők nagy felfordulást találtak a fehér ember táborában. A Rokovot aznap reggel leütve vérző fejjel találták meg a sátrában. Amikor magához tért és rájött, hogy Jane Clayton megszökött, féktelen haragra Felaláró Felallá a táborban a puskájával, és le akarta puffantani a benszülött őrszemeket, akiknek éberségét a fiatalasszony ki tudta játszani. De néhányan a fehérek közül, akik már így is eléggé bizonytalannak érezték helyzetüket, a rokov kegyetlensége miatt elharapódzott szökések következtében megragadták és lefegyverezték. Majd megérkeztek Gamvazam hírvivői, de éppen csak előadták mondókájukat, és Rokov éppen csak elkezdett készülődni, hogy útnak indul velük együtt vissza a falujukba, amikor zihálva és levegő után kapkodva a dzsungelbeli versenyfutástól kimerülten újabb küldöncök tűntek fel a tűzfényénél, és azt ordítozták, hogy a nagy fehér óriás megszökött ma Gánvazán táborából, és már is úton van errefelé, hogy bosszút álljon ellenségein. Pillanatok alatt óriási zűrzavar támadta bomán belül. A Rokov-szafári csapatához tartozó benszülötteken a rémület lett arra a gondolatra, hogy közeledik a fehér óriás, aki majmokból és párducokból álló rémisztő falkájával a nyomában hajtóvadászatot rendez ellenük a dzsungelben. Mielőtt a fehérek felfogták volna, hogy mi történik, a benszülöttek babonás félelmükben hanyathomlok a bozótba menekültek. A teherhordók épp úgy, mint magánvazám küldöncei, de a nagy sietségben sem feledkeztek meg arról, hogy minden értékes tárgyat, amire csak rátehették a kezüket, magukkal vigyenek. Így aztán Rokov és a hét fehér matróz egyszer csak azt vette észre, hogy ott maradt kifosztva és sorsára hagyva a vadon kellős közepén. A Gazfickó szokásához híven társait kezdte szidni, az ő nyakukba varva a felelősséget a történtekért, a szinte kilátástalan helyzetért, amibe kerültek, de a matrózok nem voltak olyan hangulatban, hogy eltűrjék a sértegetést és a szitkokat. A szóáradat közepén egyikük előrántotta a pisztolyát, és még ugyanazzal a mozdulattal rálőtt az átkozódóra. A férfi célzó tudománya elég gyatrának bizonyult, de a ténye megrémítette. Menekülni kezdett, de a tekintete a bomántúra az erdő széle felé tévedt, és amit hirtelen megpillantott, attól olyan rémület töltötte el gyáva szívét, hogy szinte meg is feledkezett előbbi félelméről. A hét matrózról, akik most már gyűlöletükben és bosszúvágyukban valamennyien vadul lövöldöztek távolodó alakja után. Rokov egy óriás termetű, csak nem mesztelen fehér férfit látott meg, aki éppen akkor bukkant elő a bozótból. Miután berontott a sátrába, a gazember nem állt meg, hanem kihasználva, hogy Jane Clayton előző éjszaka jókora nyílást vágott a hátsó falon, arra felé menekült tovább. A rettegéstől félholt Rokov, mint az űzött vad, úgy túrta át magát a bomafalán, azon a helyen, ahol saját prédája menekülés közben még mindig jól látható részt nyitott, és amikor Tarzan a túlsó oldalon elérte a tábort, Rokov Jane Clayton nyomdokain haladva eltűnt a dzsungelben. Amikor a majomember oldalán az öreg tambudzával a bomán belülre került, a hét matróz, felismerve, hogy kiközeledik, sarkon fordult és elmenekült az ellenkező irányba. Tarzan látta, hogy Rokov nincs köztük, ezért hagyta, hadd menjenek ahová akarnak. Neki csak a gazemberrel volt dolga, és úgy gondolta, hogy azt a sátrában találja meg. Ami a matrózokat illeti, biztosra vette, hogy a dzsungelben méltóképp meglakolnak majd gaztetteikért, és bizony nem is tévedett mert ő volt az utolsó fehér ember, aki még élve látta őket. Tarzan, hogy Rokov sátrát üresen találta, éppen a gazember keresésére akart indulni, amikor Tán Budza azzal állt elő, hogy a fehér ember eltűnése csakis egy valaminek lehet az eredménye. A eljutott hozzá a híre annak, hogy Tarzan az ő falujában van. – Bizonyára odasietett. sietett, erősködött az öregasszony. – Ha meg akarod találni, azonnal forduljunk vissza. Tarzan maga is úgy vélte, hogy talán valóban ez történhetett, ezért nem vesztegette az idejét azzal, hogy megpróbáljon Rokov nyomára bukkanni, hanem szaporán felkerekedett Gamvazán faluja felé, magára hagyva Tambudzát, aki a maga öreges módján totyogott utána. Egyetlen reménysége az volt, hogy jane nem esett baja, és még mindig Rokovval van. Márpedig, ha ez így van, gondolta, akkor legfeljebb egy óra vagy valamivel több idő kérdése csupán, hogy kiragadja őt a gazember markából. Tudta, hogy magán két kétszínű alak, és hogy esetleg harcolni lesz kénytelen felesége visszaszerzéséért. Arra gondolt, hogy bár csak sita, akut és csapatának többi tagjai is vele volnának, hiszen egyértelmű volt, hogy puszta kézzel nem lesz gyerekjáték Zént, sértetlenül kimenekíteni, két olyan gaszfickó karmai közül, mint rokov és az agya furt Meglepetéssel kellett tapasztalnia, hogy sem rokovnak, sem Janenek nyoma sincs a faluban, és mint hogy úgysem bízhatott meg a törzsfőnök szavában, nem vesztegette idejét hiába való kérdezősködéssel. Olyan hirtelen, olyan váratlanul tért vissza, és olyan gyorsan tűnt el ismét a dzsungelben, miután rájött, akiket keres, nincsenek a Vagánvazám törzs tagjai között, hogy az öreg Vagánvazámnak nem volt ideje megakadályozni távozását. A fák ágain lendülve előre gyorsan visszatért a néptelen táborhoz, ahonnan az imént távozott, mert tudta, hogy csak ott akadhat rá Rokov és Jinn nyomára. Amikor odaért a bomához, kívülről figyelmesen körüljárta a bekerített területet, és végül egy helyütt a tüskés falon vágott nyílás környékén olyan jeleket talált, melyek szerint ott nem régiben valaki a dzsungel felé távozott. Kifinó múlt szervével megállapította, hogy mindkét keresett személy ebben az irányban menekült el a táborból, és a következő pillanatban a szimatot fogva már követte is az elmosódott nyomokat. Messze előtte egy rémült fiatalasszony lopakodott előre a szűk vadcsapáson, örökös rettegésben, hogy a következő pillanatban valamilyen félelmetes fenevaddal vagy ugyanilyen félelmetes vademberrel találja magát szepközt. Ahogy így rohant, egyre csak tovább, mindenféle józan meggondolás nélkül azt remélve, hogy olyan ösvényen indult el, amely talán elvezeti a nagy folyóhoz, egyszer csak ismerős helyre érkezett. A csapás egyik oldalán egy faóriás alatt, lazán összedobálva kiskupac faák hevert. Ez a kis lompsátor ott a dzsungelben tudta halála napjáig kitörölhetetlenül megmarad emlékezetében. Ez volt az a hely, ahol Andersen elrejtette őt, és ahol feláldozta életét Abbeli, sajnos hiába való idekezetében, hogy megmentse őt Rokovtól. A búvó helyet megpillantva az asszonynak eszébe jutott a puska és a töltényheveder, amelyet a férfi adott oda neki az utolsó pillanatban. Már teljesen megfeledkezett róluk. Kezében még mindig ott szorongatta a revolvert, amelyet Rokovtól sikerült megkaparintania, de abban a legjobb esetben sem lehetett több hadtölténynél. Ez pedig nem volt elegendő ahhoz, hogy élelmet és védelmet biztosítson a tengerhez vezető hosszú úton. Lélegzetét visszafolytva tapogatta végig a kis kupacot, alig-alig remélve, hogy a kincs még mindig ott van, ahol hagyta de végtelen megkönnyebbülésére és örömére, kezével egyszer csak rábukkant a nehéz fegyver majd pedig a töltényeket tartalmazó hevederre. Amikor a hevedert a vállára csatolta, és kezében érezte a nagy vadász fegyver súlyát, hirtelen a biztonság érzete töltötte el. Újult reményel, és a szinte biztos sikerhitével vágott neki ismét az útnak. Azon az éjszakán az egyik fa szétterülő ágain aludt azon sokat mesélt neki arról, hogy így szokott pihenni, és másnapkor a reggel újra úton volt. Késő délután, amikor éppen keresztül vágott volna egy kis tisztáson, egyszer csak riadtan azt vette észre, hogy a túlsó oldalon egy hatalmas termetű majom lép ki a dzsungelből. A szél éppen keresztbe fújt a tisztáson kettejük között, és Jane igyekezett mielőbb széllel szembe kerülni az óriás vadállathoz képest. Majd elrejtőzött egy sűrűn bokorcsoportban, és kész elétbe helyezte a fegyvert, hogyha kell, azonnal használhassa. A szörnyetek lassan haladt előre a tisztáson, időről időre a föld felé szaglászott, mint aki szimbad után követ valamilyen nyomot. Talán ha tíz lépést tehetett meg így, amikor a dzsungelből fajtájának újabb példánya lépett elő, majd még egy és még egy, míg végül öt retteget fenevadt tűnt fel a rémült asszony szeme előtt, aki továbbra is rejtek helyén kuporgott kezében a nehéz puskával, hogyha kell, azonnal használhassa. Megdöbbenéssel látta, hogy a majmok megállnak a tisztás közepén. Kis csoportba verődtek, aztán csak áldogáltak visszafelé nézve, mintha azt várnák, hogy törzsük többi tagja is megérkezzék. Jane nagyon szerette volna, ha végre tovább mennek, mert tudta, hogy egy örvénylő szélők és bármelyik pillanatban az orruk felesodorhatja sodorhatja a szagát, és mit érne akkor a puska védelme, az óriási izmok és hatalmas tépőfogak ellenében. Az asszony szeme ide-oda járt a majmok és a dzsungelszéle között, amire az állatok bámultak, míg végül rájött, hogy miért álltak meg és mire várnak. Valaki követte őket. Erről akkor bizonyosodott meg, amikor azt látta, hogy egy párduc karcsú, izmos alakja súrra előn esztelenül a dzsungelből azon a helyen, ahol az imént a majmok tűntek fel. A fenevad a tisztásra érve gyorsan az emberszabású majmok felé ügetett. Jane csodálkozott a majmok nyilvánvaló közönössége láttán, és csodálkozása a következő pillanatban bámulattá fokozódott amikor azt látta, hogy az óriás macska egészen közel megy a majmokhoz, akik szemmel láthatóan nem sokat törődtek a jelenlétével. Majd letelepszik a csoport közepén, és szorgalmasan nekilát a tisztálkodás fontos műveletének, amely a legnagyobb részét tölti ki minden macska család éber óráinak. Ám ha a fiatal asszony meglepve tapasztalta, hogy ezek a természettől fogva ellenséges indulatú állatok milyen barátságban vannak, kisváltatva szinte a saját épelméjűsége miatt kezdett aggódni, amikor azt látta, hogy egy magas, izmos, harcos lép ki a tisztásra, és csatlakozik a vadállatok ott összegyűlt csoportjához. Amikor először pillantotta meg a férfit, biztos volt benne, hogy a fenevadak ízekre szaggatják, és már félig fel is emelkedett búvóhelyéről, a puskát vállához emelve, hogy ami tőle telik, megtegye a szerencsétlen ember rettenetes végzetének megakadályozása érdekében de aztán azt kellett látnia, hogy a férfi szabályosan elbeszélget a fenevadakkal. Parancsokat ad ki nekik. Kisváltatva az egész társaság újra sorba rendeződött, és a tisztáson átvágva a túloldalon eltűnt a dzsungelbe. Jane Clayton hitetlenkedéssel vegyes megkönnyebbült sóhajjal tápászkodott fel a földről, és folytatta útját. Egyre távolodva az ijesztő hordától, amely az imént haladt el mellette, miközben fél mérföldnyire mögötte valaki, aki ugyanazon az úton haladt, mint ő, a rémülettől dermedten lapult meg egy termezdom mögött, míg a rémséges banda egészen közel hozzá továbbment a maga útján. Ez a valaki rokon volt. Ő azonban a különös egylet rémisztő hangjában felismerte Tarzan a dzsungelfia szövetségeseit. Ezért aztán alig, hogy a fenevadak elhaladtak mellette, felpattant a helyéről, és teljes erejéből rohanni kezdett a dzsungelben, hogy mielőbb tisztes távolságra kerüljön ebbe rettenetes ragadozóktól. Így történt aztán, hogy amikor Jane Clayton megérkezett a folyóhoz, amelyen leereszkedve azt remélte az óceánhoz, és talán végképp biztonságba juthat, Nikolaj Rokov már egészen közel lépkedett a nyomában. A parton az asszony egy fatörzsből kivált nagy csónakot pillantott meg, amely félig a szárazra húzva hevert, jószorosan kikötve egy közelben álló fához. Ha valahogy sikerülne vízre bocsájtani a hatalmas, ormótlan ladikot, úgy érezte, megvolna az alkalmas szállítóaszkéz, amelyen eljuthat a tengerig. Eloldozta a kötelet, amellyel a fához rögzítették a csónakot, majd kétségbe esetten lögdösni kezdte a nehéz kenóorrát, de az elért eredmény alapján látszott ennyi erővel akár azon is fáradozhatna, hogy a földet letérítse pályájáról. Már már teljesen kifulladt, amikor eszébe jutott egy másfajta módszer. Nehezékkel kell megterhelnie a kenu végét, és aztán addig addig hintáztatni lefel az orrát a parton, míg a csónak talán magától is belecsúszik a folyóba. Kő vagy cikla nem volt a közelben, de az asszony a parton végig rengeteg uszadékfát talált, amelyet a folyó vetett szárazra magasabb vízállás idején. Nagyobb mennyiséget gyűjtött össze belőle, majd berakta a csónak legvégébe, és végül óriási megkönnyebbülésére azt látta, hogy a kenu orra szépen kiemelkedik a nedves parti iszabból, a vége pedig lassan sodródni kezd az árral, majd pár lejjebb a folyás irányában újra megakad. Jane kitalálta, hogy ha ide-oda szaladgál a kenú orra és vége között, akkor teljes súlyával ránehezedve hol az egyik hol a másik végére, váltakozva képes lenyomni, illetve magasba emelni a csónak megfelelő részét, és ennek az az eredménye, hogy valahányszor felugrik a kenó végére, az pár hüvelyknyivel mindig bejebb csúszik a vízbe. Mint hogy elképzelése így módon sikeresen egyre közelebb juttatta a megvalósuláshoz, annyira belefeledkezett a munkálkodásba, hogy nem vette észre azt a férfi alakot, aki egy óriási fa alatt áldogált a dzsungel szélén, ahonnan éppen az imént bukkant elő. A sötét arcú alak kegyetlen, gonoszmosolja az arcán figyelte a nőt s annak serénykedését jane végül sikerült szinte teljesen kiszabadítani a csónakot a marasztaló iszap és a homokpad rapságából, és biztosra vette, hogy most már a kezdetleges alkotmány fenekén heverő valamelyik evezővel is be fogja tudni lökni a kenut a mély vízbe. Célját megvalósítandó felkapta hát az egyik lapátot, és a víz széléhez közel éppen leszúrta a folyó fenekére, amikor tekintette a széle felé téve. Ahogy egy pillanatra rámerett a férfi alakjára, rémült hagyta el az ajkát. A fickó rokov volt. Az asszony felé rohant éppen, és azt ordította, hogy várjon, mert különben lőni fog. Holott teljesen fegyvertelen volt, és nehezen lehetett elképzelni, hogy miképp kívánja valóra váltani fenyegetését. Jane Clayton mit sem tudott arról, hogy hányféle csapás érte a gazembert, mióta ő megszökött a sátrából, ezért azt hitte, hogy kísérői szorosan a nyomában vannak. Minden mellett semmiképpen nem akart újra a férfi karmai közé kerülni. Inkább azonnal meghal, tökélte el magát, mintsem, hogy ezbe következzék. Már csak pillanatok kérdése, és végleg sikerül kiszabadítania a csónakot. Ha egyszer kint lesz a folyósodrában, Rokovnak többé nem áll módjában útját állni, gondolta, mert a parton nem volt másik csónak, és tudta, hogy senki nem merészelne, a gyáva Rokov meg végképp nem, beúszni a krokodiloktól hemzsegő vízbe, hogy esetleg utolérje őt. Rokov számára most a menekülés minden másnál fontosabb volt. Szívesen elállt volna Jane Claytonnal kapcsolatos mindenféle szándékától, ha az beleegyezik, hogy megoztozzanak a menekülésnek az asszony által felfedezett eszközén. Bármit hajlandó lett volna megígérni, ha Jane engedi, hogy beszálljon a kéreg csónakba, de úgy vélte, nincs szüksége az ígéretekre. Minden bizonyja a könnyűszerrel elérheti a csónak orrát még mielőtt az eltávolodna a parttól, és akkor nem szükséges bármit is ígérnie. Nem mintha Rokovnak, a legcsekélyebb erkölcsi agájai lettek volna az asszonynak teendő bármilyen ígéret megszegésével kapcsolatban, de írtózott a gondolattól, hogy szívességet kérjen valakitől, aki pár órája leütötte, majd megszökött tőle. Már előre kár örömmel gondolta arra, hogy micsoda bosszú tál majd a hosszú napok és éjszakák alatt, míg a nehéz kérekcsónak lassan sodródik az árral az óceán felé. Jane Clayton, aki elkeseredett dűvel munkálkodott azon, hogy ellöki a csónakot a férfi közeléből, hirtelen érezte, hogy erőfeszítéseit siker koronázza, mert a kenú egy végső kis billenés után sebesen úszni kezdett az árral, éppen abban a pillanatban, amikor a gazember kinyújtott kezével meg akarta ragadni az orrát. Az áhított cél talán fél arasznyira volt már csak az ujjától. Az asszony majd összeroskatta borzalmas szellemi, fizikai és idegi feszültségtől, amelyben az utolsó néhány percben élt, ami kiszabadította a csónakot. De végre, az égnek legyen hála érte, biztonságban volt. Amiközben hálaimát rebegett az ég felé, egyszer csak azt látta, hogy az átkozódó rokon vonásait hirtelen a diadal érzése deríti fel, majd a fickó gyorsan lehajol a földre, és szorosan megmarkol valamit, ami ott tekergett a sárban a víz felé. Jane Clayton kimeredt szemmel, és a rémülettől lesújtva kuporodott le a csónak aljába, amikor látta, hogy az utolsó pillanatban a siker kudarcá változott, és hogy mégiscsak újra az elvetemült rokoff kerítette hatalmába. Mert az a valami, amit a férfi megpillantott és kezébe kaparintott, a vontató kötél vége volt, amelyel a kérek csónakot a fához kötötték.